Круто. Таку ковбасину можна на руку намотати, ходити і усім показувати. Фу, що в тебе в голові? Мухи, здохлі мухи, що почу я і цілую тебе далі. Відчуття змін, відчуття хоча б повільного руху, приємна зосередженість на тому, що поза тобою. У цьому є те важливе, що ми не здатні пояснити що поступово минає, ще з нашого народження й аж до смерті. Щоправда, в таких міркуваннях мене постійно зносить течія до ще більшої старості. Так і дідом вошивим скоро можна стати. Смішно трохи, ще не маю христового віку, а думаю про чорт зна що, не мав збираюся померти вісімдесятилітнім. Дякувати Богу все нормально, все, що я можу сказати. Робота – Сяка така заробітна платня, студенти і викладачі, декілька творчих приятелів, які за кожною пиятикою нарікають на життя, мабуть, через невизнання їхніх творчостей, хаотичне і непостійне коло інших близьких, вірніше тих, хто випадково чи епізодично буває поблизу. Подібне відбувається в житті кожного. Людина, як істота соціальна, Завжди має кому поскиглити у камізельку, має кого любити чи ненавидіти. Чи здатна вона бути самотньою, самотньою в буквальному розумінні. Якщо все, що не робить людей самотніми, в них забрати, то, крім відчаю, залишиться найважливіше – те, що не дозволить зациклюватися на невдачах. Добре, що ти, моя ніжна дівчинко, більше не знаєш цієї марудної тиші з випадковими невиразними звуками за стінами, шумом поодиноких автомобілів. Часто думаю, якою ти можеш бути поза моєю уявою, у тій миті твого життя, про який я не мав жодного уявлення. Цікаво було б бачити тебе по-шпигунському, аби ти не знала, що за тобою стежать, як ти поводилася, скажімо, на кухні чи коло дитини, як кохалася зі своїм чоловіком, про що думала, дивлячись у вікно? Я кажу, що найсамотніша людина може бути щасливою. Я кажу, що найбагатша людина може бути нещасною, найвеселіша людина, навколо якої щодня товчуться радісні приятелі й подруги, може, Жахатися себе, коли залишається наодинці, я кажу, що найзаможніша людина, яка може багато чого купити собі з індустрії задоволені, до якої завжди будуть клеїтися, пані-брати одного разу відчує свою ницість і бідність, проклинаючи той день, коли доля обрала саме таке життя, саме такий шлях, ти і погоджуєшся з цим. Мабуть, ні, скажеш, що я фантазую, що не маю жодних уявлень, адже все це не пережив, як свою долю, те, що мені належить у моїх помислах, думках і уяві, з повній радістю тільки мене одного. Освітлює промінчиком мою внутрішню темряву, коли я пірнаю в чорні роздуми, у час свідчаю, кажу я щасливий, кажу я нещасний, кажу я самотній, кажу не самотній, я не знаю, чи кажу правду, Бо все перемішалося за останній рік, усе втратило свою звичну логіку, але якщо я кажу так, значить для цього є підстави, кожна думка і фраза мають свої мотиви, як кожна кров має свою пульсацію, кажу не знати, що я не розумію слів, якими користуюся, кажу вже не знаю, що казати. Цього ніхто не знатиме, що в мені коїться, бо це належить тільки моєму серцю, моїй тривозі, це моя внутрішня приватна територія, якої ніхто не бачить і не може запхати туди свого носа. Хіба це не є найбільшим щастям людини, завжди мати в собі таке, чого ніхто не знатиме? Так само ніхто не знатиме, як нам було добре. Це тільки твоє і моє. Твої губи злегка блукали по моєму обличчі, і я тремтів, ніби прапор на полі бою. Твоє волосся торкалося моєї шкіри, і я шепотів заплющеними очима слова ніжності й подяки, які можуть народитися тільки в нестямно закоханого чоловіка, слова, що багато років уперто дрімали, поволі росли, як весняні квіти,